Nyugat-Berlin 1978 nyarán a sors akaratában megnyugodva keltünk útra, hogy Nyugat-Berlinben megnyerjük az esedékes világbajnokságunkat. A csapat együtt volt, az ellenfeleket előzőleg több tornán félunat mosójal vertük, és Nyugat-Berlin jó kis város. Mit mondjak? Inkább latin, mint germán, és ez egy nagy szó. Az ottaniak mondják is nagy büszkén. Mi kérem, nem németek vagyunk, hanem berliniek. A Kurfürstendamon minden szombat délutántól fogva karnevál van. Vásárosok, bohócok, velklik, céllövölde, sör és pattogatott kukorica. Külön szám, hogy a benszülöttek még becézik is ezt a világhíres sugárotat. Kurfürstendam, Nagyherceg út helyett, Kuchdám, Tehén utca. Ezt némileg alátámasztja, hogy szexi akad minden mennyiségben. Ezzel kapcsolatban támadt is egy érdekes kalandom, de persze nem kell mindjárt a legjobbra gondolni hiszen családos ember vagyok. A pornómozik és a borsos sztereódiák mellett akkoriban terjedt el a kokucsbárok intézménye. Az ügy bődületesen primitív. Az ember bedob egy márkát, akkor a falon kinyílik egy félszemre való kis kukucskáló és az ember benézhet egy terembe, ahol látzenére leányzó csinál úgy, mintha táncolna. Egy perc elteltével a diafragma zár. A látvány eltűnik. A múlt kísértett Ó, oh, verőfényes gyerekkor, jöjj vissza egy szóra. Rögtön eszembe jutott, hogyan műtöttük meg annak idején ezzel az átok kisegonnal az élelmiszeripari technikum mikroszkópját. Arra gondoltam, hogy az én műszaki érzékem mellett semmiből sem állna eltávolítani ezt a diafaragmát is, mert meddig tart az. Aztán gyorsan elhesegettem az ötletet. Még diplomáciai bonyodalmakra vezethett volna a dolog. És a hölgy nem volt egy monaliza. Nyugat-Berlin minden világbajnokságok legváltozatosabb időjárásával nyűgözött le bennünket. Hol esett, hol szakadt. A buszra várva a társaság túlnyomó része naponta háromszor is bőrigázott. Már persze a legokosabb, legkulturálta bagyú egyedek kivételével. Ugyanis valahányszor a busz befordult a sarkon, a megálló szomszédságában álló telefonfülkéből két bújt elő csúnya zöld melegítőben egy emberfeletti méretű ronda bajussal megvert szemüveges egyén, meg egy édes aranyszőke gyerek. Az első szívós Pisti volt. Ő a csapatkapitány jogán bérelhette ki magának a telefonfülkét esernyő A második pedig... Hm, mégis mit gondolnak? <gül> Persze maximális örömmel adtam volna át a helyem a csapat bármely más tagjának, mert a szívemen rajta van a 18 karátot jelző próba. De hát nem lehetett. A Pisti mellett már csak én fértem be a fülkébe. Néha annak is megvan az előnye, ha az ember, hát, <gül> hogy is mondjam, csak középtermetű. A telefonfülke emlékét egyébként márványtábla őrzi lelkem mélyen. Megrögzött hazafi vagyok ugyanis, és ez a telefonfülke naponta százszor is a turáni találékonyság, a szitja élni akarás, a kurz zsenialitás színhelye volt. Valamelyik zseniális gazember rájött, hogy az automata vonalat, ad, ha az érme bedobására szolgáló nyílásba, beszikráztatnak egy gázöngyűjtóval. Amikor értesültem erről, a nagy nyugalom langyos teje áradt szét egész lényemen. Biztosra vettem, ezek után mindig mindent, csak mi nyerhetünk. Mert aki ekkora szemtelenséget képes kitalálni, azon a pokolkapu is sem vesznek erőt, hiszen az ő zsebében van a kulcs. Minden esetre tény, hogy a közeli trafikokból percek alatt eltűnt az összes gázöngyújtó és pici csapatunk tagjai a következő napok során kiterjedt távolsági beszélgetések tucatjait folytatták. Istenem, Új-Zélandon is élnek magyarok. Hát persze pólózgattunk is. A világbajnokság nagy esélyesei a nyugatnémetek voltak. Ne tesik csodálkozni, igenis a nyugatnémetek. Nem mi mondtuk, ők mondták. Fiúrjú a csapat román edzője mindenkit meggyőzött arról, hogy ezt a világbajnokságot hazai, pardon, félig hazai pályán csak is ők nyerhetik. Esküszöm volt is ebben valami. Évek óta fort, alakult valami ebben a csapatban. Egyszerű, kemény, gyors, fegyelmezett pólót játszottak. Mi már hosszú ideje csak döntetleneket csináltunk velük. És nem is mindig mosolyogva. És egészen nagynak mutatkozott az amerikai csapat is. Miért is ne? Úszni mindig tudtak, labdázni mindig tudtak, semmi különös nem lett volna abban, ha végre egyszer sikerül összehozniuk a kettőt. Aztán egyiküknek sem jött össze. Hajmeresztő milyen csekéségeken múlik. A nyugatnémetek a jugók ellen játszották a sorsdöntő meccsüket. Ha győznek, ők jutnak a négyes döntőbe, és Csirkovics doktor roppant legényei újra elbúcsúzhatnak. Erre mit csináltak a nyugatnémetek? Fogták ezt a fontos meccset, és kivitték a úszodába. Délután kettőkor kezdtek. Az eső szakadt. 200 szurkoló nézte őket csüggetten, illetve 201. Rudolf Hess is talán a sarkon komorkodó bajós börtön egyetlen fogja. A harmadik negyed végén a nyugatnémetek három-kettőre vezettek. Aztán a jugoszlávok egyenlítettek, és 26 másodperccel a vége előtt a negyediket is belőtték. A végén megszólításommal tüntettem ki a nyugat-német csapatmesterét. Hirtelennyében nem is emlékszem, a románul folyta a beszélgetés, vagy magyarul. Nézd csak, Fioriú, mondtam én. Lásd be, hogy szamáságot csináltatok. Ha már itt van nektek ez a hazai, pardon, ez a majdnem hazai pálya, miért derogál kihasználni az előnyeit? Ha a stadionba viszitek ezt a meccset, akkor eljön hat ezer szurkoló, és egyszerűen győzelemre ordítanak benneteket. Teljesen igazad van, főnök, mondta ő, már ahogy ez illet is. Felbukkant persze Sárkány Miklós is, okos képpel bólogatott. Megmondtam előre, megmondtam előre. Miklós bácsi akkor már évek óta nyugdíjban volt, de nem veszítette el azt a bámulatra képességét, hogy mindent megmondott előre, legalábbis utólag. Az amerikaiak pedig az olaszokkal játszottak egy zsibbasztó mérkőzést. Ha győznek, ők jutnak a legjobb négy közé. Lonziék vehetik a kalapjukat, és akkor a mi sorsunk is egészen másképp alakul. Ezt persze akkor még nem tudhattuk. Elfelejtettük megkérdezni Sárkány Miklóst. És az amerikaiak vágják az olaszokat, masnikat úsznak köréjük, szalagokra szakítják őket, és a harmadik negyed végén négy egyre vezetnek. Négy egy. Három gólos előnyt egy negyeden át megőrizni. Vicc tojásfejű aggasztjának képesek rá. Retaldárt kisgyerekek, akik inkább a humántárgyak iránt fogékonyak. Dekadány származású zárda növendékek. Az olasz kispad megőrzi józanságát. Lonzi kétöklével fenyegeti az eget és halsányan Gigi háromszor körül szaladja a medencét, majd felrohan az olimpiai torony tetejére, hátat fordít az egésznek, és vadút csörgeti zsebeiben a sluszkulcseit. Gigi egy király. Három divat van a Rómában, most meg képes és elpusztul nekünk a torony tetején. És akkor jött Gianni. Gianni de magistris. A karcsú világpólós, a mosolygós táncos az erőszakvad ellensége. Jön Gianni, és egy negyeden át mindent csinál. Lenyeli a labdát, ki aprítja az ellenfél morcona izompacsitáit, kiísza a medencét, új alapokra helyezi a játékot, és, istenkém, lő három gólt. – És ezt fogtam én Montreálban, mondja Sudár Attila. – Mint ha magamat látnám, – mondom én. – Ugye megmondta? – mondja Sárkány Miklós. – Oda megyek, – mondta Nitszkopszkihoz, az amerikai a meg páratlan tudásom tárházát mindig örömmel nyitom meg a gyengék, elesettek, valamint az éhezők előtt. – Mit mondott Napóleon? – kérdeztem. – Tudja, jó Isten! – atta meglepette. Azt mondta, hogy a legyőzött ellenfelet addig kell üldözni, amíg meg nem semmisül. Ezt mondta? Ezt mondta. Ebből is látszik, hogy a pólóhoz gőze sem volt. Mert ha én a harmadik negyed végén négyegyre vezetek a kétszeres olimpiai bajnok előtt, akkor én a negyedik negyedben nem arra hajtok, hogy hétegyre nyerjem a meccset, hanem befalazom a kapumat és foggal körömmel őrzöm az előnyömet. Teljesen igazad van, Gyurika. Mikor nincs? Szóval a döntők döntőjét az olaszok ellen játszunk. Már a kezdet döbbentő. Nyugat-Berlin merőben új dolgot produkál. Most nem esik az eső. Havazik. Nem kérem, nincs tévedés. Esküszöm mindenre, ami szent. És ennek utána is lehet nézni. 1978. augusztus 28-án este 7 órakor havazott Nyugat-Berlinben. Ez nekünk for. próbáltam pszichologizálni az öltözőbe. Jobban megszokhattunk. Nálunk mégiscsak több hó esik, mint az olaszoknál. De nem augusztus 28-án, mondta Faragó, mire nekem már el is ment a kedvem az egész pszichológiától. A következő másfél óra során egy kicsit az élettől is. Győznünk kell, de nem győzünk. Pedig hogy kezdődik? Jézuska, milyen primán kezdődik? Pif, paf, puf! Faragó lő egy óriási akció volt. A lelátó megszólal. Nyugat-Berlinben is tónó asztár kórus. Go, go, go! Faragó! Az olaszok lőnek kettőt ember előnyből. Mi lövünk kettőt megint akcióból. Faragó és horkai. Három-kettő a második negyed vége. A mi avunkra. Szünet. Könyörgök. Imádkozok. Gyerekek! Urai! Ezek az olaszok csak egyetlen vacak verték Ausztráliát. Stimmel, mondja horkai. Aztán a szovjetet is, meg a jugókat is. Nem veszik a pszichológiámat, hiába. De Magisztis lő egyet ember előnyből. már Szíli ugyanúgy. Most ők vezetnek, aztán zsárnit állítják ki, és horkai egyenlít. Négy-négy. De négy-négy még nekik jó. Négy-négy még nekik jó. Kiállítanak egy olaszt? Nem lőjük be. Kiállítanak még egy olaszt? Az utolsó perc. Vékony hangot hallatok, Összekarmolom magam, a ruháimat szaggatom. Ez be. Olaszország csapata a világbajnok. Úgy látszik, augusztus 28-án mégis nálunk esik több hó. Sárkány Miklós jön. Ugye meg? Persze, persze, Miklós bácsi, te megmondtad. Este egy síralomházban vacsorázunk. Az Orléanszi szűz megégetése habostortás bőrleks volt ehhez képest a Néma film hőskorából. Ezt abba kell hagyni mondja Gyarmati Dezső percenként tizenháromszor, csak úgy saját magának. Én meg ülök az asztal mellett, és mit csináljak? Bőgök, mint egy anyátlan szamár. Nagy erre, mondja Csapó Gabi, szikráztatok neked egy interurbánt a telefonfülkébe. Felhívjuk Karádi Katalin, megkérdezed, hogy itjek a fityek. De ezt sem dob fel. Utálok veszíteni.